nakuletea mjadala wa wiki Leo kwa mjadala wa wiki tunaangalia mustakabali wa siasa nchini Tanzania hasa baada ya hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwaacha baadhi ya mawaziri kwenye baraza jipya la mawaziri kutokana na kashwa za matumizi mabaya ya fedha na ufisadi tunazungumza jinsi gani hatua hiyo litokea nini kinaendelea hivi sasa na yapi yatafanyika kuendelea mbele na ipi ni njia bora ya kufuata na kwenye mdadala hii leo kuzungumza hayo ni naye mbunge wa Kilwa Kaskazini kwa tiketi ya CCM mheshimiwa Murtaza Ali Mangungu na mheshimiwa Peter Msigwa mbunge wa Iringa mjini kwa tiketi ya Chadema kwa kwanza kuhusu mustakabali wa mapambano dhidi ya ufisadi na kupa nafasi mheshimiwa Peter Msigwa kama unavyojua soka tulivyokuwa tumetaja mafisadi muda mrefu dr Sali alikuwa ametaja pale Mwembe Yanga lakini ajenda ya kupinga kwamba watu wa tuna viongozi ambao hawatimizi hawa, hawa wajibu wao tumekuwa tukizungumza muda mrefu sana sasa kwa bahati mbaya wabunge wengi wa chama cha mapinduzi wamekuwa wakijali zaidi chama chao kuliko uhalisia lakini hoja sipo kwa tumeibana zaidi tukaipeleka kwenye umma na uma ukatuelewa e, wakasniki wakaanza waka kutuunga mkono yale tulikuwa tunasema ambayo kwa muda mrefu wamekuwa kituzomea wakisema lakini ni msukumo wa sisi kama wapinzani tumesema tumepiga kelele na baadaye wenzetu wameanza kutuelewa jambo ambalo tunalifurahia kwamba wametuelewa ni ja yapokuwa kiujanja ujanja wanataka kujifanya kama ni hoja yao wao kama wameanza nayo lakini uzuri ni kwamba watanzania wanaelewa kwamba imetoka kwetu kwa mfano mimi kama waziri kivuli wa mali na utalii niisimama kwenye upande wangu nikitetea mali unamuona kwa mfano Mnyika na bwana Zito walivyokuwa na pingana pamoja na mkulo tumefanya kazi kubwa na na na na na wenginee kazi wa kazi katika maeneo yao wamefanya nimejaribu kutoa mfano hiyo kwa uchache Sawa kabisa nikija kona kwa bwana unajibu vipi swala hilo Mimi ni tu kwamba rushwa ni tatizo kubwa lililokuepo ndani ya nchi yetu na nani ilo ulimwengu mzima. Aka hapa Marekani rufu hivi. Hiyo haiwezi Lakini siwezi kubaliana sana na hoja ya mheshimiwa Msingwa kusema kwamba wao ndio waliosukuma mfumo wa kusukumwa na kuwawajibisha mawaziri kina kila kina kinaibi simba wamejihururu kabla hata ya yeye saa <laughs> wala hajakuwa kiongozi. Kwa hiyo haya mambo yamekuepo siku zote na ilipofikia kwa mfano katika bunge la mwezi Februari wote tulishiriki wote tulishiriki kuhakikisha kwamba mawaziri wanawajibika na sio mawaziri tu mtu yeyote yote aliyefanya makosa ni lazima awajibike kwa makosa aliyoyafanya. Hiyo ndio maisha ambayo anastahili. Tumekuwa na utamaduni huo na niseme tu kwamba kila chama cha siasa kinakuwa na lengo Lengo la chama chochote cha siasa kuundwa kushika dola. Sasa ukiwalaumu wabungu wa CCM wa kwa nini wanateteea chama chao, hiyo itakuwa ni makosa kwa sababu ni wao waliunda chama kwa ajili ya kushika na kuongoza dola. Ukisema hivyo unatuwe wa kweli. Mara nyingi tumekuwa tukisema kwamba serikali yenu haiwajibiki na mawaziri na viongozi bovu mmekuwa mkituzomea bungeni, mnasema sisi ni waongo, ni wanafiki, ushairi wetu ni wa uongo. Lakini baadaye Bili ngoja tutokuwa tunazisema mmekuja kuziunga mkono kitu ambacho mmekuwa mkikataa mwanzo. Sasa ngoja ni nikwambie hata ndani ya Chadema sio wote waliokuwa wanapinga au ndani ya KAF sio wote waliokuwa wanapinga au ndani ya CCM siwezekani <laughs> ukimama chama chetu ulikuwa unapinga ufisadi na kuwalazimisha watu wawe wanawajibika na tumekuwa tukilalamika kwamba serikali na matumizi makubwa kuliko uwezo tumekuwa tukisema toka mwanzo lakini wenzetu tumekuwa tukizomea na mnapinga lakini hatimaye sasa mmeyeanza kuunga mkono tunayoyasema hiyo sasa na ndo maana nikakupa mfano mimi nawe wote tumeingia kwenye kipindi hiki ni cha kwanza nimekueleza habari ya mawaziri ambao wamewajibishwa au wamewajibika kupitia mfumo huo wa chama ambacho leo kinaonekana kwamba akifanyii kazi vizuri nimekupa mfano wa ID Simba ime-auna kwa mamilioni hapana ilikuwa wakati tu hapana ilikuwa kwa chama vingi ni 95000 hiyo ina kipindi hicho tayari vyama vingi vilishapuepo bali kwa tu kwamba sisi ni chama ambacho mara zote kimekuwa kikisimama na kukatana na kuna chama ambacho mimi nimewahi kukia duniani ambacho kina watu wote wazuri au kina watu wote wabaya hiyo haiwezekani na haiwezekani Mungu ameumba vitu katika mfano tofauti na kila kitu kina kinyume chake kwamba unapokuwa na watu wazuri lazima na watu wabaya wapo kwao well. Hatuwezi kusema kwamba CCM ina watu wote wabaya. Ha, lakini yeye ndio chama, chama tawala Yeye ndio yeye ndio chama tawala mliokabidhiwa kukusanya kodi e, na wengine mlisema waliowaamini mmepewa me, dhamana. Kwa hiyo wewe yeye ndio mnatawala, huwezi kulinganisha na sisi nye mkuma me, na kwa sababu nyie mko madarakani na tume mnatotumwa msiliamini madarakani. Nyie mko madarakani kwa ngaya wana watu wazuri tukana na ukubwa wa CCM. CCM ni chama kubwa sana. Hata ukiangalia kwa kwa takwimu za wanachama, CCM ina wanachama zaidi ya milioni 5. Eh, huwezi ukalinganisha na chama kingine kichotote. Kwa hiyo lazima kwa vyote itakuwa imeconsist watu wengi wa aina tofauti. Na ndio maana nasema hivi. Sisi tumeshinda uchaguzi kwa ridhaa wananchi na wajibu wetu sisi kuhakikisha tunawatetea na kuwatumikia wananchi kwa nguvu, jitihada na maarifa yote pamoja na mambo mengine yote. Mimi nawaomba, mi najua tunashirikiana vizuri lakini tuweke utaifa wetu mwanzo kuhakikishe tunasimamia kwenye masuala ya wananchi sio masuala ya Lakini la, la, la, hiyo ya utaifa ndio ilikuwa hoja yetu mara nyingi tumekuwa tukitoa mambo ya msingi bungeni pale tunasema utaifa kwanza lakini hoja ikitoka chadema kwa sababu imetoka chadema mkoa mkipinga lakini baada ya kuona sisi na nyee ndio namna ninayo hapo mambo mengi mazuri ambayo tumeshirikiana kuyafanya pamoja sasa swali jingine naomba ni je hivi sasa baada ya wale kujiuzuru nini kinafuata kujiuzuru ndiyo mwisho wa matatizo yote au kuna jambo jingine ambalo linabidi lifanyike kwako kwa mchungaji msigwa. Mimi binafsi naweza kusema kwamba viongozi uh, wengi walikuwa madarakali hawawajibiki vizuri. Ni kweli kuna watu wamejizuhuru lakini kujiuzuru haitoshi kwa sababu hivi tunataka si tu, tu, iwe na discipline. Eh, Ninavyojua wa mimi watakuja na wanaangonjera kama kawaida hao watu watakukulu watadanganya danganya lakini kama kweli tunataka linchi yetu hawa watu wote walojizuhuru ni vizuri mali walizonazo zichunguzwe wamezipataje zinalinganaje na na, na kipato walichokuwa nacho na sio hao tu, hata watu wengine walioko madarakani hata kuanzia president mwenyewe alizo nazo, nyumba anazojenga hawa mawaziri nyumba waliyojiuzuru wanajenga wanapata wapi pesa vyanzo vyao vinuritane ili tu ifaletu leo na discipline lakini kujizuuru tu haitoshi kwa hiyo maoni yangu ni kwamba watu waliyojiuzuru lazima hatuza zaidi zichukuliwe mali zao zikaguliwe Pesa yao, benkis, yao. Kialali, na pesao benki zikagulio kama wamezipata QR ya hazuna matatizo lakini wanapokuwa na mali ambayo imezidi uwezo wa kipato hapo ndio kuna tatizo na kujihuru kwao kutakuwa kuna maana na hata waliokuja wanaweza kafanya vile vile kama wao walivyofanya sasa nikija kwenye swala hilo ni kwamba mkurugenzi wa alisema kwamba wanachunguza baadhi ya watu lakini alikataa kutaja majina aliniambia kwamba hawezi kunitajia majina ya nane ana uchunguzwa nikirudi kwako bwana Mangungu unasemaje kusuhili swala? Mim mimi hani kwanza sina sababu ya kuamini au kujenga mfumo wa kuamini vyombo vyetu vya ulinzi au usalama. Na tuangalie tu kwamba njombo vile tumezipa mamlaka na tumevipa nguvu kisheria kufanye kazi ambazo zinastahili kufanya. Na mimi nadhani hakuna haja ya kutumia dhana. Pale ambapo we unaona una ushahidi wa jambo hili limefanyika na huyu mtu Kwa nini usitoe taarifa usika na ukaoa unafanya predictions kwamba huyo mtu laba huyo mtu labda tunadhani anafanya hivi. Hatwezi kuishi hivyo na tukiishi hivyo hatutofika pale. Mtu ana ushahidi, huyu mtu ana pesa ambazo tunatia shaka, tu atalipa kwenye gombo. Kupakuwa vyombo vya, vya vya ulinzi na usalama tayari vimeshapewa kazi ya kufanya uchunguzi huo. basi Basituwekie vifanye kazi na yoyote yule ambaye ana taarifa ambazo zinaweza zikasaidia au zikarahisisha uchunguzi huo azitoe na atoe ushirikiano lakini sio utoke tukusema kwamba nani yule anaeiba? Anaiba wapi? Anaiba vipi? Hakuna ushahidi. Haiwezi kuwa hivyo. Mimi nadhani vyombo vya polisi na usalama vinafanya kazi na tukijivunja mkono vitafanya kazi nzuri zaidi. Lakini tusiishi kwa kudhaniana kwa sababu tutakwenda kubaya zaidi. Na lingine ambalo nilikuwa nataka kusema mwanzo wakati tunaanza majadiliano nilisema kwamba kila mmoja anastahili kuwajibika kwa makosa aliyoyafanya. Dioyote yule ambaye anawajibika na makosa yake lazima ya hatua na lazima washikishwe kwenye vyombo vya vya, vya, vya kisheria kwa sababu ndiyo mfumo tuliojiwekea mejiekea mfumo wa kujitawala na tunazingatia sheria lakini hatuwezi kuchukua hatua mkononi mimi si msemaji wa serikali lakini sitofurahi kuona kwamba mtu anashitakiwa bila kuwa na makosa lakini sitofurahi pia kumuona mtu mwenye makosa ashitakiwe sawa kabisa sasa nikija nikupe nafasi mchungaji wa kujibu hii hoja uliokuwa nataka kusema pale hoja leo kusema ndio nachotaka kusema CCM mstaki kuwadanganya wananchi. Wanataka kupata umaarufu wa kisiasa bule Kama wanaona wakuwa na ushahidi kwa makosa ya wale mawaziri waliojiuzuru kulikuwa hakuna sababu ya kuto kuwachagua kwenye baraza la mawaziri baada ya bunge kupiga kelele. Kwa hiyo hayo mambo ya kutupa ngonjera za kila siku kwamba siji uchunguzi mtu ana makosa wanataka wapate ship popularity kwa wananchi. Na ndio ma nimesema wameingilia hoja ambayo walikuwa hawaijui. Wanachotaka wao ni kujisafisha kwa wananchi. Kwa sababu uchunguzi unaanzia pale mwanzo CIJ ametoa kwimu jinsi ambavyo katika wizara hizo pesa zimepotea na kuonyesha kwamba wao wamesema kwamba e, wanaskia kelele za wananchi na wabunge tumepiga kelele ndio maana wale watu ambao walitumia kelele hawajarudi bungeni kwa hiyo kuanza kuniambia kwamba uchunguzi ufanyike mambo haya yaeleweka papo pa, pa, pa, pa, pa, mahali pa kuanzia kwamba sheheria alitoa mwanga na sikupiga kelele bungeni mahali pa kuanzia papa hao watu walitatuwa waanze kuchunguzwa mambo enkwai nafanyika sasa hivi ili tujue kwamba kweli hao watu wako serious lakini vinginevyo inaonekana hao jamaa wana na tu na, na business hii kwamba mtu anatoka na anaingia mwingine anakula na anaingia mwingine ndio maana tunasema bado hatuna imani na hatuo mpaka pale ambapo hao watu kuona kwamba wanakuwa investigated wasafishio baada ya kuona kwamba mali walizonazo wamezipata wapi na kipato chao kilichokuwa nacho kilikuwa ni kiasi gani vinginevyo wanataka kutudanganya na kuwadanganya wananchi ujumla unajua kwanza mimi nachosema kwamba hata kama wenzetu wanasema CCM waawaambie wasiwaambie wananchi wana uwongo basi na wao wawa waawaambie ukweli wananchi wanafikiri afadhali useme kwamba mwenzangu asemi kweli kwa sababu fulani lakini na wao wao nasema ukweli hivi ni kweli jomo vya ulinzi na usalama vinaweza vikafanya uchunguzi wa jambo lote huku akiwaeleza hatua ambazo wanafanya hata hapa marekani ndiyo inafanyika hivyo kwamba leo hii FBI au Marshals au CIA wanafanya uchunguzi alafu wanasema kwamba tunachunguza hivi ningekwenda nyumbani kwake tumechunguza account wanafanya hivyo wanadiskose haiwezekani uchunguzi ni uende chini ya eh, kwa, kwa usiri Awezi ukafanya uchunguzi kwa, kwa, kwa, kwa bayana, kwa huo ni mfumo wapi? Sisi yetu bado tunahitaji kuwa na mashirikiano, tunahitaji ksuma kuweza kufikia hatua ya maendeleo na mashirikiano ndio atakao kusaidia. Hakuna sababu ya kutengenezeana chuki, hakuna sababu ya kuganganyiana mambo na kuonekana labda hawa ni wema zaidi kuliko ni hao wengine. Hai wazukani na hilo siwezi kukubaliana nazo. Kweli unaweza ukubaliana nalo lakini anachotaka kusema unapozungumza unapolinganisha hapa Marekani na kule kwetu Tanzania Marekani wana mifano mizuri ambao watu wameleta ujinga katika serikali wamechukuliwa hatua ni niambie mtu gani unaweza kusema ameweza kujifunza katika mawaziri wa Tanzania kwa kuiba mali za umma wamepata discipline kiasi kwamba watu wakajifunza na kuogopa. One example nitakwambia na Laila Kiula alikuwa ni waziri alishtakiwa na, na alifungwa. Mwaka gani ilikuwa? Hatuwezi kukumbuka mwaka lakini tafua wakati tunasaba na wengine tunatahisika hizi waziri mlanga yuko mahakamani ya Kiulu 97 98 wewe sisi watakubaliane tukwamba chama chetu na serikali yetu imeshindwa kabisa kuadhibiti kwa sababu ndani ya wako kama hiyo ni kwa mtazamo wako wewe na mtu yoyote wewe ni niambiie tuzungumze tu kwa kufikishana kwamba huo ni mtazamo wako wewe na haiwezi taendeshwa chini kwa kuwa wewe unaamini kitu fulani basi na watu wengine wote waamini hivyo. Hosti yake Tulipoanza na hoja ya mafisadi, nyesha mlikataa kwamba kuna mafisadi. Na hata hivyo, kwa maana mlikataa kwamba hakuna mafisadi. Baadaye mafisadi apoendelea mkaanza kusema wapo mkasema na magamba baadaye wengine wakasema makitali magamba yamefikia kiunoni baadaye nape amekiri kwamba mafisadi wako mpaka kwenye kata lakini mwanzo ni kama chama kama kawaida mlikataa kwamba kuna mafisadi siwezi kuzungumzia aliyozungumza nape kwa sababu kama nilikwambia mi si chama sasa siwezi nikazungumzia aliyozungumza yeye na ndio maana hata mwanzo nilisema kwamba mimi nitazungumzia mtazamo wangu mimi mbunge na ne, kiwakilisha chama ambacho lakini la, mtazamo wa chama cha mapinduzi tumekuwa tukisema manzoni chama chenu kilikuwa kinakataa mpaka baadaye wananchi walivyo tuamini mlivyoona upepo zasa, kona, wana inchi inchi wa wananchi wa wa wa sasa unatunga unaposema wananchi wamewaamini viti kwa sababu chama imeshinda viti zaidi ya 160 vya ubunge na wameshinda urais alafu wanasema wananchi waliwaamini waliwaamini sasa hiyo unaongea hoja nyingine na ina mapana yake kuna sehemu nyingine chaguzi ridiwa kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukajadilili vile kama ingekuwa imeibiwa mbunge nini miongoni mwa wazee zi <laughs> Sasa nije kwenye swala moja muhimu sana. Nashukuru kwamba wabunge mmeweza kuzungumza ya mambo kwa upana na uwazi kwa sababu tuna demokrasia ya kuzungumza. Hivi sasa swala la Zanzibar lipo kwenye katiba linazungumzwa au kwa upande wenu Zanzibar hivi sasa inakuelekea. Tupo kwenye hali namna gani? Mpaka na inapofikia ghasia kama hivi wengi wanataka kura ya maoni tunakwenda wapi? Nini ambacho ungependa kuona kinafanyika kwa swala zima la Zanzibar maoni tete kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwako kwa mchungaji msigwa Hilo swali umeiga ni swali nzuri na ninamuafaka Swali la Zanzibar ni limelelewa na serikali legelege ya chama cha Mapinduzi ambayo katika kampeni za mwa, za mwaka mbili na kumi iliendekeza sana kampeni za udini Kwa hiyo kitu ambacho kimelelewa sana na chama cha Mapinduzi wamewalea watu wachache ambao wanataka kulijawa taifa hili kwa misingi ya udini na walikuwa ni wahuni wachache tu ambao serikali ingekuwa imara ingeweza kuadhibiti wanatuharibia umoja wetu na mshikamano wetu tumekuwa tukeheshimiana Tanzania bila kujia ya dini ya nani nana nasari watu lakini kwa sababu ya serikali ya chama cha mapinduzi imekuwa ikiendekeza mambo ya udini na ili sana wakati wa kampeni kujaribu kuwaaminisha watu kwamba Tanzania kuna mambo ya dini na watu wengine mewaacha we wanavunja sheria wazi waziwazi kwa hiyo swala hili kama chama hatuungi mkono na mimi binafsi siungi mkono tunapaswa tuheshimiane lakini tatizo kubwa lazima viongozi wa serikali wanawajibika wana kwa hili kwa sababu wamewalea watu ambao kwa upuzi wao tu wanajaribu kutugawa kwa misingi ya udini ambayo haina sababu yoyote badala ya kukaa tu kitu kimoja tujenge taifa letu kwa kushirikiana wa zanzibari na Watanzania bila kufuata kidadi za dini sasa unataka nini kifanyike hili sio swala la la maoni swala la dini hatuwezi kulifumbia macho mtu yoyote anayejaribu kuwatenga kwa udini. wa kwa sababu ya dini hatua kali za kinidhamu watu wata bopa hatuwezi kusema kule ya maoni tubaguane katika masingi ya kidini tutakuwa tunaliua taifa letu wale wote wabagua wenzao akiwa mkristo au muislamu au hayana dini hawa wanatakiwa wapewe adhabu kali ili liwe fundisho kwa watu wengine. Nchi hii ina uhuru mtana uhuru wakubu, utaka. Kwa wa kuabudu dini unayotaka. Asante sana. Nikije kwako kumalizia mshihimu wa Mwangungu. Mimi mtazamo wangu masuala ya muungano au masuala yote ambayo yanahusika na swala la mgawanyo kwa madaraka ama uongozi ifa ni mambo ambayo yanaweza kujadilika. Na hii swala ya kusema kwamba kuna baadhi ya vyama si zinatumia udini kwenye kupata sura au wa watu ni kama ni ni mambo tu ambayo watu wanayozungumza uweza kupata nanti ya pia hakuna chama ambacho kina kwa, kwa chama kikubwa si kama system akiwezeshimia dini kama ndiyo sawa. Nah. Hiyo sio kweli na haiwezi kuwa kweli kwa sababu mara zote wao wamekuwa na kisiana, na dini zote wameskuwa wameshikana na watu wa zote, watu wa aina zote katika kutetea na kuhakikisha kwamba nchi yetu inasimama imara na chama cha umoja mara zote kama unavofahamu kimekuwa kivunumia swala la umoja na kuhakikisha watu wote kuwa wamoja bila kujali dini, rangi, kabila au asili yao. Na hilo limekuwa likifanyika Chima tendo achama, maoja, yani nyuta, ubabuzi, kwa matendo kabisa ndani ya chama na hata muundo wa chama chetu umeoja ni ambao tumejawanyika tunashikana hakuna ubaguzi wa kusema kwamba huyu ana asili gani huyu anatoka wapi tusijaribu kuvunja umoja wetu kwa kuangalia kimaslaa ya kisiasa au kwa sababu tuwa kuangalia kwamba lamba mimi nitafaika na hiki tofana na, na hichi ya na nini kifanyike Zanzibar kwa sasa mheshimiwa pande zinazofika zikae ziweze kusikiliza kwamba hawa madai yao yana nini ili tuangalie namna bora kwa sababu njia pekee ya kuweza kubaliza migogoro ni kwa majadiliano mimi si kwamba nguvu au namna yoyote inaweza katimika kuweza kuyamaliza au kuya na kuyatatua haya matatizo mila masikae tu wasikilize ya Hawa, wakae meza moja tuangalie namna ya ku Hakuna sababu ya kugombana kwa sababu ya baraka au kwa sababu ya kugombania nafasi za uongozi.